Nyolc. Meglep, hogy reggel Logan mellett tébredek. Ilyenkor már rég dolgozni szokott, ráadásul az eddigi viselkedése alapján arra számítottam, hogy kerülni fog. Most mégis itt fekszik mellettem, és ahogy ránézek, az ő kék szemével találkozom elsőként. Jó reggelt, köszön rám. Szia! Hosszú másodpercekig nem szólalunk meg, csak nézzük egymást. Egy pillanatra elfog a pánik a mai üzlet miatt, de a következőben már újra elmerülök logentekintetében. tekintetében. Felkészültél? kérdezi. Azt hiszem. Kicsit izgulok. Nem kell félned. Ha bármi gond van, a közelben leszünk, de eddig sosem volt probléma átadásnál. De ők új ügyfelek. Alig ismered őket. Annyit tudok róluk, amennyit muszáj. Ennél több nekem nem is kell. Ha végre nálam lesz a pénz, felhívhatom guzmánt, és az első részlettel egy időre megszabadulok tőle. És utána? Hogyan szerzed meg a többit? mélyet sóhajt. Ugyanígy lecsípem a haszomból. Nem félsz, hogy rájönnek a tagok? kérdezem. Ha így lesz, elmondom nekik is, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy tovább működhessünk. Miért nem mondod el nekik őszintén? Mert egyre nagyobb veszélyben vagyunk. Ha Bót képes volt beszervezni az FBI, akkor bárkit megkörnyékezhetnek. Nem hagyhatom, hogy ez még egyszer előforduljon. Ha most előállnék az apám tartozásával, biztos vagyok abban, hogy ellenem fordulnának. Ez újra felébreszti a kíváncsiságomat. Vajon honnan tudhatta Logan, hogy Bó köpni akar? Ő mondta el neki? Vagy valaki kihallgatta a beszélgetését? Vagy esetleg... Nem, az nem lehet. Az irodánál senki nem lenne képes ilyesmire. Mondjuk elég sokan látták, hogy bevitték kihallgatni, tehát ha valaki felismerte, simán visszamondhatta Logennek. De akkor miért nem tudja, hogy én is ügynök vagyok? Ez már túl bonyolult nekem. Figyelsz még? kérdezi Logen, amikor elkalandoznak a gondolataim. Persze, igen, rázom a fejem. Csak a délutánon járt az eszem. Mondtam már, hogy ne aggódj, nem hagyom, hogy bármi bajod essen. Ezzel közelebb húzódik hozzám, és a nyakamat kezdi csókolgatni. Végig simítja az oldalamat, majd megáll a combom közt. És valóban, hirtelen minden rossz gondolatom köddé válik. Csak rá tudok koncentrálni. A szavaira, az érintésére. Hinnem kell neki. Hinni akarom, hogy minden rendben lesz. Hiába motoszkál a fejemben a gondolat, hogy ennél közelebb még sosem álltam a lebukáshoz. Izgatottan sétálok fel alá a régi háta mögött. Ide beszéltük meg a találkozót a pénz átvételére. És bár senki nem jár még a környéken sem, ez mégis inkább aggodalommal tölt el. Ha valami rosszul sül el, ki segít nekem? És ha egy 200 kilós testőrt küldenek a pénzzel, aki abban a pillanatban golyót repít a fejembe, hogy átvettem a pénzt, még arra sem lenne időm, hogy sikítsak. Nem, mintha bárki meghallaná. Tudom, én akartam terepre menni, és az FBI-nál is előfordulhatnak ilyen kényes szituációk, de most még idegesebb vagyok. Főleg, amikor meglátom a távolban közeledő fekete terepjárót. A kerekei felverik a homokot, amitől egy óriási felhő keletkezik körülötte. Amikor közelebb érnek, én is letüdőzöm az apró homokszemcséket, amitől köhögnöm kell. Szükségem van néhány másodpercre, amíg a szememet megtörlöm, de még mindig alig látok. Csupán egy határozott női hangot hallok meg a kocsi felől. Téged küldött, Logan? kérdezi. Egyből felismerem. Ez Elena, vagyis Anna, Oliver Exe. Az eddigi félelmem átcsapd dübe. Egyáltalán nem volt eddig se szimpatikus ez a nő, de most már kimondottan felállt tőle a hátamon a szőr. Kihúzom magam és alaposan végigmérem. Olyan maga biztosan áll előttem, mintha ő lenne az atya úristen. Valószínűleg fogalma sincs arról, hogy ki vagyok, de minden áron ő akar fölényben lenni. Azt akarja velem éreztetni, hogy ő magasabb rangú, amíg én csak egy futár vagyok. Az egész bensőm tiltakozik ellene, de muszáj lesz hozzászólnom. A legjobb emberét küldte a feladatra, válaszolom, amire ő felhorkant. A mögötte álló testőrének int, aki a csomagtartóból egy fekete sportáskát vesz elő. Ledobja a földre kettőnk közé, majd visszaáll ellen a mögé. Ha gondolod, számold meg, mutat a nő a táskára. Ha minden igaz, néhány percen belül végzünk is. Nem válaszolok, de letértelek a táska elé, és jelentőségteljes pillantást vetek ellenára, hogy lássa, nem bízom meg benne. Végig pörgetek egy-két köteget, hogy lássam, nincs közte papír. Majd megszámolom az összes csomagot. Életemben nem láttam még ennyi pénzt egy helyen. Kezdem megérteni azokat, akik inkább a törvénytelen utat választják. Ekkora összeghez jutni, ráadásul ilyen könnyen? Rendben van, bólintok, amikor újra fel esedem. Mivel egyikünk mobilja sem szólal meg, ezért rövid ideig Néma csend telepszik ránk. Borzalmasan irítál ez a nő. De most az a legfontosabb, hogy az üzletrendben rendben menjen, különben Logan nem tudja előteremteni a pénzt Guzmánnak. Most csak az a lényeg, hogy estére nyugodtabban hajthassuk álomra a fejünket. Azt hittem, Logan több embert fog küldeni, jegyzi meg Elena. Bennem bízik meg a legjobban. Gondolom, kacagja. Sajnos a férfiakat könnyű az orruknál fogva vezetni, vagy inkább a farkuknál. Azt hiszed, hogy ennyi vagyok? kérdezek visszasértődötten. Egy ágymelegítő? Nem. Azt gondolom, hogy egy csinos kis szexjáték vagy, aki kap néhány órányi figyelmet. Gondolkodás nélkül nyitom ki a számot. Mint te, ryan vetem oda. Láthatóan szóhoz sem jut, de a mögötte álló testőre a pisztolyára teszi a kezét. Arra semmi szükség, bökök felé a fejemmel. Nem akarok senkinek sem ártani. Azt viszont nem tűröm, hogy sértegessenek. Talán azt hiszed, hogy jobb vagy nálam, de te is szexjátékként kezdted, nem igaz? Ha Ryan Walsh nem zúg beléd és nem tesz meg a társának, akkor most pincérnőként vagy prostiként dolgoznál valahol Ábukörki külvárosában. Úgyhogy te csak ne akart nekem megmondani, hogy ki vagyok és mit érek, mert fogalmat sincs róla, mekkora károkat tudnék neked okozni. Tartom a szemkontaktust és figyelem a reakcióit. Igyekszik hűvös maradni, de legbelül remekhet a félelemtől. Nem terveztem lebuktatni magam, de elragadott a hív. Ezt meg honnan veszed? kérdezi már kevésbé fenhélyázó hangon. Sok mindent tudok. Ahogy azt is, hogy Jones ügynökkel is szoros kapcsolatban állsz az FBI-tól. Úgyhogy jobban teszed, ha nem cseszegetsz, mert Logan biztosan nem örülne annak, ha az FBI is beszállna a puliba. Az az én magánügyem, vágja rá. Az üzlethez semmi köze, és ha bárhogyan is belekevered a családomat ebbe az ügybe, akkor... A mondatát a mobilunk csörgése szakítja félbe. Egyszerre szólal meg mindkettő, amit jó jelnek veszek. Minden rendben az árut átadtuk, mondja Logan. A pénzt hozd el a cukrászüzembe, ott találkozunk. Amikor bontom a vonalat, Elena is leteszi a saját mobilját. Újra visszatér az a magabiztos nézése, mint az elején. Próbál nyugodt maradni és visszavenni azt a fölényt, amivel érkezett. De most már nem tudhatni rám. Viheted, mutat a pénzre. És remélem, hogy most egy jó darabig nem kell találkoznunk. Szintén, bólintok felé. Felmarkolom a táskát és vissza sem nézek, amíg a motoromhoz sétálok. Belenyomom az oldalsó tárolóba, felveszem a sisakot és elhajtok onnan, olyan gyorsan, ahogyan csak tudok. Nagyon remélem, hogy ez a beszélgetés nem jut vissza Loganhez, mert ez súlyos kérdéseket vetne fel. Elenának viszont több vesztenivalója van, ezért biztos vagyok abban, hogy semmit nem fog mondani a találkozónkról. Annak viszont örülök, hogy vége. Nálam van a pénz, és talán egy kicsit könnyebb lesz Logan lelke is, ha törleszthet Guzmánnak. Már csak a többi részletet kell megszereznünk. Az üzemhez érve nem látok sehol senkit, de még motorokat sem. Nem a bejárat előtt parkolok le, mert biztos vagyok abban, hogy nem lenne jó ötlet felhívni magunkra a figyelmet. Inkább eltolom a motort két saroknyira, majd visszasétálok a táskával. Amikor belépek, követem azt az útvonalat, amin Logennel haladtunk végig. A keverő mellett megállok, mire a srác, aki addig ott dolgozott, már arrébb is lép. Emlékszem még, melyik gombot kell megnyomni, ezért a következő pillanatban már emelkedik is a gép, én pedig lesétálok a szűkös lépcsőn. A teremben a munkásokon kívül megpillantom Tomit, Ront és Logent, és amikor észrevesznek, mind felén fordulnak. Mosolyogva mutatom fel a táskát, mire mindhárman hárman valgásban törnek ki. Logan felkap és megpörget a levegőben, Ront pedig az asztalra teszi a táskát és kinyitja, hogy ellenőrizze a tartalmát. Ekkora fogásunk már rég nem volt, vigyorog Tomi. Mennyi? Hétszáz, vágja rá Logan. Ron felvont szemöldökkel néz rá, de nem szól egy szót sem. Ennél sokkal több pénz van abban a táskában, ez bizonyára neki is feltűnt. Logan azonban csak ennyit valhat be a többiek felé, hogy a maradék ne hiányozzon senkinek. Azt a rohadt! Tomi fogdosni kezdi a kötegeket, majd megcsókol néhányat. Olyan jó kedvű, hogy muszáj nevetnem rajta. Ma este összehívunk mindenkit, mert ünneplünk, mondja Logan, majd felén fordul. Rád viszont szükségem lenne. Miben? Érdeklődöm. Van valami, amit minél hamarabb el kell intéznem. Eljössz velem? Bizonyára oda akarja adni a pénzt Guzmannak. Fogalmam sincs, miért kellek én oda, de talán csak nem akarja egyedül végigcsinálni. Ha azt akarja, hogy mellette legyek, akkor ott leszek és támogatom. Kérdés nélkül bólintok, mire elmosolyodik. Újra magához ölel, és mi is a táskákhoz sétálunk, amiben Tomi már szinte belemászott, hogy kieveszhesse ezt a hatalmas összeget. Jó látni az örömét, és tudom, hogy a ma este után egy kicsit mindenki nyugodtabb lesz. A tagok megkapják a jussukat, és Logan is rendezi a tartozás egy részét. A nagy ünneplés közepette alig hallatszik rommobilja, de amikor előveszi a telefont és ránéz, újra a zsebébe dugja. Mindjárt jövök. Ezzel kisétál a barlangból. Nem tudom nem észrevenni, hogy furcsán viselkedik. Eddig is ezt csinálta, velem szemben is gyanakvó és óvatos, és talán csak azért ilyen, mert sok minden nyomja a vállát. Elvégre is ő a tanácsadó, vagyis nagyon sok feladata és még több felelőssége van a klub irányába. Ezt teljesen megértem, és egy ideje már nem is olyan rideg velem, mint az elején, úgyhogy örülnöm kellene, hogy végre békén hagy. Mégis nyugtalanná tesz a viselkedése. Talán csak egy rossz megérzés, amit figyelmen kívül kellene hagynom. Most Loganre kell koncentrálnom, és arra, hogy minden rendben menjen este. A hűvös esti szél simogatja az arcomat, miközben Loganhez simulok a motoron. Egyre jobban megértem, miért szeret így utazni. Ezt a szabadságot semmi más nem adhatja meg, csak egy óriási gép a lábunk alatt, amit mi irányítunk, miközben minden lehetséges környezeti hatásnak kivagyunk téve. Veszélyes, izgalmas, vérpesdítő. A pulzuson mindig az egekbe szökik, amikor felülök a nyerekbe. Főleg akkor, ha logenderekába kapaszkodom. Guzmánnal egy mexikói étteremben találkozunk a belvárosban. Csak ketten megyünk, hogy ne keltsünk feltűnést. Sem a találkozón, sem a klubban, ahol a többiek már javában iszogatnak. Minél hamarabb be akarjuk intézni a pénzátadását, hogy mi is csatlakozhassunk az ünnepléshez. Az elmúlt napok után szükségünk is van rá. Elegánsabb étteremre számítottam, de gondolom ez is csak pénzmosóként üzemel, ezért nem érdemes sokat rákölteni. Néhány helyi is ül a műanyagasztaloknál, de inkább mexikóiak. Nehéz kitalálni, hogy ki a valódi vendég és ki embere. Átsétálunk a sorok között, és a pultnál álló fiatal lányhoz lépünk. A főnököt keressük, közli Logan. A lány körbenéz, majd minket is alaposan megvizsgál, miközben a rágóját körbe-körbe forgatja a szájában. Gyertek, diccent a személyzeti ajtó felé. Ezek szerint legalább várnak minket. A konyha mellett elsétálunk a gazdasági iroda ajtóig, ahol a lány kopog. Igen, hallatszik egy éles hang belülről. Vendégek, válaszolja a lány. Erre kinyílik az ajtó, és egy marcon a kinézetű latin férfi mered ránk vissza. A főnök már várt iteket, mondja, majd kitárja nekünk az ajtót, hogy beléphessünk. Guzmán egy egyszerű fa íróasztal mögöttől. Az iroda pont úgy néz ki, mint egy átlagos szoba, csupa elavult bútorral és borzalmas munkahelyi plakátokkal. Itt aztán biztosan nem kezdene vizsgálatba az adóhatóság. Ahogy meglát minket, az asztal túloldalán álló két székre mutat, majd a testőre felé fordul. Hozza vendégeinknek valami italt. A férfi csak biccent felé, majd távozik a szobából. Amikor hárman maradunk Logennel, leülünk a székekre. Guzmán felteszi a lábát az asztalra, majd a zsebéből előhúz egy szivart. Komótosan vágja le a végét, és amikor a szájába veszi, meggyújtja. Mélyet szív belőle. Teljesen nyugodtnak tűnik ellenben velem. Már a múltkor is a frászt hozta rám, és még most sem békéltem meg vele. Aggaszt, hogy ennyire higgadt. A pszichopaták szoktak ennyire hidegvérrel végigülni egy ilyen veszélyes helyzetet. Meg sem otoztatsz? kérdezi tőle Logen. Miért kellene? vonja fel a szemöldökét Guzmán. Tudom, hogy van nálad fegyver, de hülye lennél használni. A következő pillanatban szitává lőnének téged és a kis barátnődet is. A családodról már ne is beszéljünk. Loganizmai megfeszülnek. A fiával nem fenyegetőzhet senki. Ez az egyetlen téma, amitől képes lenne elveszteni a fejét. Ezért inkább átnyúlok hozzá, és a kezére teszem az enyémet, hogy kicsit lenyugtassam. Elhoztad a pénzt? kérdezi Guzmán, miközben kifújja a füstöt. Az első részletet, ahogyan megbeszéltük. Logan előveszi a zsebéből a borítékot, és az asztalra teszi. Guzmán egy hanyag mozdulattal felpöccinti a boríték tetejét, és épp hogy csak belekukkant. Elég szép összeget sikerült összeszedned, el elismerően. Talán mégis az apádra ütöttél. Mennyi időm van a következőig? kérdezi Logan, figyelmen kívül hagyva Guzmán megjegyzését. Egy hét? Az nem fog menni. Nyílik az ajtó, de csak a test tér vissza három kis pohárral és egy tekilás üveggel. Leteszi őket az asztalra és tölt. Pedig mennie kell, csóválja a fejét Guzmán. Mondtam, hogy egy hónapot kapsz a teljes összegre, úgyhogy hetente várom a törlesztést. Feláll a helyéről, leteszi a szivarját, majd megkerüli az asztalt, és megáll előttünk. Engem vizslott. Persze, megegyezhetünk másban is. Nem kell sokat gondolkodnom ahhoz, hogy rájöjjek, miről beszél. Remélem csak tréfál, de a mélyreható tekintete egészen másról uralkodik. Nem, vágja rá határozottan Logan. Meg lesz a pénz jövő hétre, de miért hagyd békén. Mia! Ejti ki a száján guzmán. Micsoda vadóc név! Lefogadom, hogy tüzes kis szuka vagy. Ezzel megragadja a karomat és magához ránt. A szívem kihagy egy ütemet, amikor a hátam a melkasának csapódik. Szorosan tart, erősen markolja a karomat, miközben bal kezével az államat fogja. Reszketni kezdek, Logan pedig rögtön felpattan a helyéről, de a testőr fegyvert fog rá. Jól nézd meg, Logan, sziszegi a foga között guzmán. Most már tudom, hogy mivel árthatok neked. Égjen bele az agyadba ez a kép. Miért, ha nem teljesíted, amit kérek, akkor a szemed láttára fogom magamévá tenni ezt a szépséget. Minden mozdulatára összerezzenek, és amikor még közelebb hajol hozzám, ösztönösen lehunyom a szemem. Nem tudom, mire számíthatok, ezért ökölbe szorítom a kezem, és igyekszem nem mozogni, hát ha hamarabb elenged. Remélem, hogy csak fenyegetni próbál de amikor végignyalja a nyakamat, újra feléletben bennem a menekülési ösztön. Ki akarok szabadulni a karjából, és látom, hogy Logan is felénk lép, de ekkor a testőr is közelebb tolja a pisztolyt Loganhez. Összeszorított foggal figyelem, ahogy Guzmán farkas szemet néz Logannel. Majd visszalök engem hozzá. A melkasomból kiszorul az összes levegő, és nehezen állok a lábamon. Guzmán viszont teljesen higgadtan sétál a helyére, és újra felveszi a szivarját. Jövő héten várlak, és nem szeretnék kifogásokat hallani. Logan védelmezőn magához von, és le sem veszi a szemét Guzmánról, amíg elhagyjuk az irodát. Gyorsan lépkedünk ki az étteremből, de én alig állok a lábamon. Csak akkor jutok újra levegőhöz, amikor az utcára érünk. Elhúzódom Logentől, és a falnak támaszkodom. Még sosem féltem ennyire. Talán még a halál gondolata sem lenne annyira rémésztő, mint amikor erőszakkal fenyegetnek. Azt nem bírnám elviselni. Képtelen lennék együtt élni azzal, ahogy akkor éreztem magam. Jól vagy? Lép közelebb, Logan, de én feltartom a kezem, hogy maradjon a helyén. Azt hiszem, most hazamegyek. Nyögöm magam elé. Hazaviszlek. Nem kell. Vágom rá, talán kicsit ingerült ebben a kelleténél. Tényleg nem kell. Csak szeretnék pihenni egy kicsit. Ezzel elindulok a főút felé, hogy fogjak magamnak egy taxit. Logan szerencsére nem követ. Hagyja, had menjek. Szükségem van egy kis időre, hogy feldolgozzam a történteket. Nem haragszom rá, hiszen én vállaltam, hogy eljövök vele. Ugyanakkor miatta kerültem ilyen helyzetbe. Ha nem akarnék mindenáron segíteni neki, akkor nem kellene átélnem az ehhez hasonló fenyegetéseket. Nem érzem magam biztonságban. Egyre több a furcsaság a klubban is, az FBI csapatánál is, és én egyedül maradtam a problémáimmal. Egyik oldalon történteket sem oszthatom meg a másikkal. Szörnyen magányos vagyok. A titkolózásnak sosem lesz jó vége, ezt már most tudom, de jelenleg össze kell magam, ha túl akarok lenni a nehezén. Jó lesz Logennel maradni, de ő sem értheti meg, mi a szívemet. Egy hónapon van még. Addig törleszti az adósságát, megmenti a családját, de velem mi lesz? Mihez fogok utána kezdeni? Létezik-e egyáltalán kiút abból a slamasztikából, amibe kerültem? Vagy életem végéig tarthatok a bandától és Guzmantól. Sosem gondoltam volna, hogy a kocsmát ilyen szépen fel lehet díszíteni. Igaz, nem a tipikus Los Angeles-i esküvői helyszín, de a lányokkal kitettünk magunkért, hogy ilyen csinos legyen a terem. Átrendeztük az asztalokat, és fekete vörös virágokat és anyagokat használtunk mindenhol. Nem sokára kezdődik a szertartás az udvaron, ahol a többiek gyülekeznek, én pedig az utolsó simításokat végzem a poharakon. Szeretem kézzel eltörölgetni őket, mert a mosogatógép már nem az igazi. Ez viszont egy különleges nap, és szeretném, ha Quinn szerint is minden tökéletes lenne. Mivel eddig még csak hasonló esküvőn sem voltam, ezért a lányoktól kértem kölcsön egy piros mini ruhát, amit magamtól sosem vennék fel egy ilyen alkalomra. De ők azt mondták, mindenki ilyenben lesz, én pedig nem akartam kitűnni közülük. Nagyon a hangra az ajtó felé fordulok. Logan közeledik felém, halvány mosolyjal a szája szélén. Tegnap este óta nem beszéltünk. Kellemetlenül érzem magam a történtek miatt, de csak azért, ahogy őt ellögtem magamtól. Ő az egyetlen, aki mellettem áll. Nem tehet arról, milyen helyzetbe magamat kevertem. Köszönöm, mosolygok rá vissza. Te is jól nézel ki. A legszebb farmeromat vettem fel. Nézd végig magán, mire nevetnem kell. Pont ugyanúgy van öltözve, ahogy a többi napon, de egyik fiú sem törte magát nagyon, hogy kicsípje magát. Mindenki kapott egy kis rózsás kitűzőt, és ennyi. Amíg törölgetem a poharakat, Logan közelebb lép hozzám. Sajnálom a tegnapit, mondja halkan. Nem lett volna szabad. Ne folytasd, vágok közbe. Túlreagáltam a dolgot. Nekem nem lett volna szabad oda mennem. Évekig küzdöttem azért, hogy nem mások akarjanak megmenteni engem, hanem elfogadják, hogy a saját döntéseimért nekem kell megküzdenem. Én kevertem magam ebbe a helyzetbe. Nekem is kell kihúznom magam belőle. Egy nőtől sem hallottam még ezt. Akkor jobb, ha megszokod, vonom meg a vállam. Én nem olyan vagyok, mint a többi lány, akikkel dolgod volt. Engem sem eltartani, sem megvédeni nem kell. Felnőtt nő vagyok saját akarattal, saját döntésekkel, saját élettel. Végig simít az arcomon és beletúra a hajamba. Az érintések kellemesen bizsergeti a bőrömet. Nem ellenkezik, nem akarő lenni a szőke herceg fehér lovon, és ezért szörnyen hálás vagyok neki. Pont annyit kapok tőle, amennyire szükségem van. A tarkomnál fogva közelebb von magához és megcsókol. Eleint egy gyengéden, majd amikor neki dönti a hátamat a pultnak egészen hozzám simul. Nem sokára kezdődik a szertartás, de ha azt mondanám, menjünk a szobájába, kérdés nélkül követném. A karjában kitisztulnak a gondolataim, és úgy érzem, semmi sem állhat az utamban. Ugye nem zavarok. A női hangra elhúzódik tőlem, és én is kiegyenesedem. Jasmine áll az ajtóban keresztbe font karral. Az arcáról mindent le tudok olvasni, és persze egy pillanatig sem hibáztatom. Én sem szeretném mással rajta kapni a férjemet. Leszegem a fejem, és igyekszem nem ránézni, de Logan megfogja a kezem, és nem enged elmenekülni. Ő a következő kis kalandod? viccent felém, Jasmine. Nem. Mi a nem kaland? Csak hagyd békén. Nem akarom én bántani, lép közelebb, Jasmine. Sőt, inkább őt kellene megvédeni tőled. Szegény lány nem tudja, mire vállalkozott. Fejezd ezt be, sziszegi Logan. Miért tenném? Szerintem ő sem örül neki, hogy egy családos férfi játékszernek használja. Nem vagyok játékszer, kérem ki magamnak. Képzelt, tudom, hogy Logan családos, és azt is mennyire jó apa. Sajnálom, hogy a házasságotok nem úgy alakult, ahogy tervezted, de ezért nem őt kellene büntetned. Próbálkozik, hogy minél jobb apja legyen Lukásznak. Úgy, hogy hetekig nem is látja a fiát? Leszarom, ha hozzám sem szól, de hogy a gyerekét levegőnek nézi, azt nem tudom megbocsátani. Emeli fel a hangját Jasmine. Nem nézném levegőnek, ha hagynát, hogy láthassam. Szól közbe is. Nem zárom be előtted az ajtót, de te ehelyett itt élsz és csak a klubot számít. Ott voltam, otthon éltem veletek. Te nem akarod ide engedni őt. Mégis hogy hozhatnám ide? Ez a kupleráj állandóan tele van drogokkal, fegyverekkel és kurvákkal. Azt akarod, hogy a fiad így nőjön fel? Logan erre nem válaszol, csak leszegi a fejét. Mindkettőjüknek igaza van. Megértem jasmine mint amiért nem akarja, hogy Lukász is ilyen életet éljen. Logan viszont nem szakadhat ki innen. Ő csak ezt az életet ismeri. Én inkább magatokra hagylak. Kisétálok a kocsmából, és hátra megyek megnézni, Quinn elkészülte már. Nem szeretnék beleavatkozni a családi életükbe, de logent sem akarom ilyen szomorúnak látni. Inkább elfoglalom magam, amíg ők beszélgetnek. Talán egyszer, sok-sok év múlva sikerül megtalálniuk azt az aranyközéputat, ami mindannyiuknak megfelel. A szertartás hamarosan kezdődik, de logent még sehol sem látom. Vagy nagyon összeveszhettek, vagy pont az ellenkezője, és sikerült végre kibékülniük. Már mindenki elfoglalta a helyét az udvaron, és Quinn is elősétált gyönyörű fehér ruhájában. Nem mondanám kimondottan mennyasszonyinak, hiszen egy nagyon szűk mini van szó, de a fátyol és a virágcsokor nagyon szépen kiegészíti. Gyönyörű menyasszony és csak úgy ragyog a boldogságtól. Még Ron is félig elmosolyodik, amikor meglátja. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen érzéseket képes kiváltani belőlem egyes de büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. Látszik a fiúkon, hogy együtt örülnek Ronnal és kvinnel, mint egy igazi nagy család. Mindenki jókedvű, boldog és együtt ünnepelnek ezen a csodálatos napon. Ahogy így látom őket együtt, belőlem is előtörnek az emlékek. Tomi már az első naptól kezdve meleg szívvel fogadott, és bár a többieknek kicsit több idő kellett, Hatalmas megtiszteltetés, hogy most közöttük állhatok. Egyikük sem néz rám csúnyán vagy gyanakvón, még ron sem. Bevettek maguk közé. Most már nem egy idegen vagyok, egy kívülálló, hanem igazi tag, még ha nem is ez áll a felvarrómon. Sokkal inkább tartozom ide, mint az irodába. Ott senkivel nem tudtam megtalálni a közös hangot, de itt bárkivel elbeszélgethetek. Nem kapok cserébe szúrós pillantásokat, és senki nem ítél el, mert tudják, hogy mindenkinek vannak gyengeségei. Ezeket pedig el kell fogadnunk ahhoz, hogy valóban értékelni tudjuk a másikat. Amikor elcsattan az első hitvesi csók, hatalmas üdvrivalgás tör ki. Én is tapsolok, és még egy apró könycsepp is megjelenik a szemem sarkában. Igazán meghitt pillanatnak lehetek a részese. Persze, amikor a fiúk felkapják kvint, és úgy hurcolják körbe, az már jobban hasonlít egy nomád szertartáshoz. De ezen is jót derülök. A szemem sarkából viszont meglátom, hogy Logan kisiet a klubházból, és a motorjához megy. Felül rá, és pillanatok alatt elhajt. Gondolkodás nélkül utána eredek. Lerugom a magas sarkút, belebújok a csizmámba, majd felpattanok a motorra. Igyekszem, hogy minél hamarabb érjem. Túlságosan is zaklatottnak tűnt, én pedig nem akarom így magára hagyni. Fogalmam sincs hová tart, de legyen szó bármiről, mellette akarok lenni. Hosszú ideig követem az utcákon, amíg a város északi részére érünk, ahol közösen még nem jártunk. Befordul egy nagyobb épület elé és leparkol. Én a távolból figyelem, ahogy besétál a főbejáraton, ami fölött az áll, Santa Clarita ápoló otthon. Annyira célirányosan sétál be, hogy biztosra veszem, nem most jár itt először. Én is leparkolok és bemegyek az épületbe. Az elnevezése miatt nem lepnek meg a fehér falak és a formaruhában járók elő dolgozók. Néhány idősebb nő és férfi sétálgat a folyosókon, ezért nehezen szúrom kilogent. De amikor meglátom, elindulok az irányába. Hosszú folyosókon lépkedünk végig, majd megáll egy ajtó előtt. Néhány pillanatra megtorpan, mélyeket lélegzik, és a földet bámulja. Egyre hevesebben ver a szívem. Miféle hely ez, és miért jöhetett ide? Igyekszem fedésben maradni, nehogy észrevegyen. Biztosan nem örülne neki, ha tudná, hogy követtem de a kíváncsiságom erősebb a józan eszemnél. Amikor végre kinyitja az ajtót és belép a szobába, közelebb megyek. Megállok a fal mellett és hallgatózom, hát ha rájövök, miért jött ide? De a csend honol bent. Mivel az ajtót résnyire nyitva hagyta, ezért odahajolok és belesek. Egy középkorú férfi fekszik az ágyon, csövek lógnak ki belőle. A gyomrom összeszorul a látványra. Nincs jó állapotban. A gépek egyenletes csipogása viszont azt jelzi, még életben van. Logan megáll az ágya mellett, és csak figyeli a férfit. Gyere be nyugodtan, ha már idáig eljöttél, szólal meg Logan. Azt hiszem, lebuktam, pedig igyekeztem minél távolabbról követni, de úgy tűnik ő jobb megfigyelő, mint amire számítottam. Lassan betolom az ajtót, és beljebb lépek. Ne haragudj, csak aggódtam, érted, magyarázom halkan. Tudom, nem haragszom. A hangja szomorúan cseng. Becsukom magam mögött az ajtót, hogy senki más ne hallgatózzon, és egészen logen mellé lépek. Nem bánom, hogy eljöttem, még akkor sem, ha ezért nehezte el rám. A tekintetén és a tartásán látom, hogy szüksége van egy támaszra. Ő az apám, jelenti ki Logan. Fél éve van kómában. Ő lenne trój. A Káin fiai elnöke? Most, hogy jobban megnézem, valóban hasonlítanak egymásra. Az álluk és az ajkuk vonala teljesen megegyezik. Azt hittem, hogy már meghalt, vagy elmenekült valahova messzire, nehogy rátaláljanak a zsaruk, vagy valaki még rosszabb. Mi történt? kérdezem. Guzman. Átverte őt, meglopta, ezért golyót kapott a fejébe. Négyszer műtötték, de az orvosok képtelenek voltak felébreszteni őt. Olyan szintű agykárosodása van, hogy valószínűleg sosem fog már magához térni. Egy ideig a kórházban tartották, de amikor azt javasolták, kapcsoljuk le a gépekről, elhoztuk onnan. Álnéven bejelentettük ebbe az otthonba, és minden hónapban készpénzben fizetünk, nehogy bárki találjon. Az a legjobb, ha a világ azt hiszi, Troy Walker halott. Akkor ezért nem tudunk róla semmit. Pedig az FBI kereste őt égenföldön, és bizonyára Guzmán is megmozgatott minden szállat, hogy megtalálja. Bár ő nem sokat érne egy kómában fekvő emberrel, ha a pénzét akarja visszaszerezni. Nagyon sajnálom, motyogom. Biztosan szarapa volt. Vágja rá Logan, majd a fejét csóválja. Fogalmam sincs, miért nem kapcsoltam még le a gépről. Volt olyan nap, amikor bejöttem ide, megfogtam a párnáját, és egy mozdulat választott el attól, hogy az arcára szorítsam. El sem tudod képzelni, mint mentem keresztül miatta. Folyton azt hangoztatta, hogy szégyell engem, és sosem fogom tudni átvenni a helyét, mert alkalmatlan vagyok az elnökségre. Ezért nem vagyok képes viselni a címet. Ezért és mert attól tartok, ezzel olyanná válok, mint ő. Te egyáltalán nem ilyen vagy, rázom a fejem. Lukázt mindennél jobban szereted. Tudom, hogy akár a saját életedet is kockára tennéd miatta, úgyhogy ettől nem kell félned. A klub csak nyerne azzal, ha te lennél az elnökük, ahelyett, hogy az apát szellemelebek felettetek. Tudom, milyen érzés az, amikor a szüleid hibáit cipeled a hátadon. Én is megkaptam őket, hiddel. Hosszú évekig csak egy bűnöző lánya voltam, aki ugyanazt érdemli, mint az apja. Ahogy ezt kimondom, leesik, hogy valójában pontosan ugyanolyan lettem. Letértem a jó útról, és bűnözővé váltam, holott pont ezt akartam elkerülni. Mégis megtettem. Egy férfi miatt. Igazad van, bólogat Logan, majd nagy levegőt vesz. Nem élhetek az árnyékában, de amíg köztünk van, addig nem lehetek nyugodt. Az ágy mellett álló fotelból felveszi a párnát, majd a lélegeztetőgéphez lép. Feszültem figyelem, ahogy megnyom egy gombot, mire a csipogás elhallgat. Közbe akarok lépni, ugyanakkor tudom, hogy mire készül, és nem hibáztatom érte. Nem gondoltam, hogy ez lesz a vége, de olyan gyorsan történik minden, hogy nincs időm reagálni rá. Logan az apja arcára teszi a párnát, majd határozottan rányomja. A gépen egyre gyorsabban villannak fel a lámpák, de hangot nem ad ki. Mozdulatlanul állok mögötte, amíg a szívverést jelző csík egybefüggő vonallá válik a monitoron. Logan néhány másodpercig még tartja a párnát, és látom, ahogy a tüdejéből kifut az összes levegő. A keze egy pillanatra sem remeg meg. Egyenesen bámul maga elé, majd a párnát visszadobja a fotelra. Lélegzet visszafolytva figyelem ő, de nem merek közbe avatkozni. Ez az ő döntése, amit talán már régen meg kellett volna hoznia. Így talán megszabadulhat attól a nyomástól, amit az apja emlékének a terherót rá. Túlságosan is nyugodt. Szinte már békés, ahogy az apját nézi. Ez egy kisi aggaszt, főleg, amikor szó nélkül áll a szobából. Vetek egy utolsó pillantást Troyra, majd követem Logent. Félek, nehogy valami meggondolatlanságot tegyen. Most hová mész? kérdezem, amikor sikerül utolérnem. Vissza a klubházba. Elvégre is ünnepelnünk kell. Ezzel felgyorsítja a lépteit. Valami nagyon megváltozott. Talán Jasmine látogatása indította el benne valamit az apjával kapcsolatban. Megértem, hogy nem akar olyan lenni, mint ő, de most ő is ugyanazt a hibát akarja elkövetni, amit én. Annyit bizonygattam, hogy nem olyan vagyok, mint az apám, míg nem olyanná váltam. Nem értem, mi történt, és félek attól, mi fog még történni. Jobb, ha mellette maradok, így talán megakadályozhatom, hogy valami hülyeséget csináljon. Mire visszaérek a klubházba, a buli már nagyban folyik. A lányok táncolnak, a fiúk isznak, és mindenki jókedvűen beszélget és nevetgél. Ezért olyan könnyű kiszúrnom Logent, aki szinte fagyos hangulatban szeli át a termet. Utána eredek, és követem a szobájába, ahol épp a mellényét veszi le, amikor rátalálok. Becsukom magam mögött az ajtót, hogy kettesben lehessünk. Logan, mi történik? kérdezem idegesen. Jasmine nem engedi, hogy lássam Lukaszt. Beszélt egy ügyvéddel, és már megírták a keresetet. Teljes felügyeletet kér, és távoltartás itt tőlem. Hogy mi? emelem fel a hangom. De hát azt hittem... Nem számít, mit hiszel. Néz a szemembe. Még mindig nem érted ezt a világot, az én világomat. Itt nem létezik boldog befejezés, csak kín és szenvedés a halálunk napjáig. Ebből kell kihoznunk a legjobbat. A melkasom elnehezül. Egyáltalán nem abba az irányba haladnak a dolgok, mint amire számítottam. Én pedig csak kapkodom a fejem. Logan felveszi a mellényét, és kikerül, majd kisétál a többiekhez. Utána megyek, és amikor a kocsmába érünk, felvesz a pultról egy poharat, és lekapcsolja a zenét. Egy kis figyelmet kérnék. Kiáltja, majd felmászik egy székre. Magasba emeli a poharát, miközben mindenki elcsendesül. Szeretnék köszöntőt mondani Ronra és Quinnre. Ron születésemtől fogva ismerem, és örülök, hogy a családom tagjának tudhatom. Apám helyett apám volt, amikor szükségem volt rá, és remélem, hogy kvinnel még nagyon sokáig egymás mellett élhetnek. Sokat jelent számomra, hogy veletek lehetek, és számíthatok rátok. Épp ezért készültem egy kis nászajándékkal. Lemászik a székről, és Ronhoz sétál. Ron, a mai nappal, a klub akarata szerint, Átvettem apám helyét az elnöki székben. És szeretném, ha te ülnél a jobbomon. A zsebéből előhúz egy felvarrót, amin az alelnök szó áll, és átnyújtja ronnak. Elsőre nem értem, mi történik, de ekkor meglátom, hogy Logan mellényén már az díszeleg, elnök. Az apja távozásával őt illeti meg a cím, amit eddig nem akart magáinak tudni. Ebben a pillanatban egyesül a sorsa az övével. Ron elképedve bámulja a felvarrót. De miért pont most? kérdezi. Már rég itt lett volna az ideje. A klubnak egy igazi elnökre van szüksége, hogy úgy működhessünk, ahogyan kell. Nem élhetünk a múltban, amikor napról napra nehezebb feladatokkal kell megküzdenünk. A tagok egyetértően bólogatnak, ezzel mint egy áldásukat adva Logan új címére. De még Ronnak is bele kell egyeznie. Hosszasan nézi a kezét, majd elmosolyodik és megöleli Logent. Boldogan! Teszi hozzá, mire a kocsmában mindenki tapsolni és fütyülni kezd. Egyedül talán én vagyok az, aki kételkedve figyeli az eseményeket. A fiúk örülnek, a lányok pedig rögtön Logent kezdik ölelgetni. Bizonyára le akarnak csapni az új vezérre, hát ha nekik is kijut egy ilyen esküvő, mint amik vinnek. Én viszont képtelen vagyok ezt végignézni. Felkapom a táskámat és kiviharzom a teremből. Reméltem, hogy sikerül Logent jó útra térítenem. Talán azért is, hogy ne kelljen választanom a munkám és a mostani életem között. Hiba volt elképzelnem, hogy ez működhet. Meg akartam tartani őt és a régi életemet is, de ez lehetetlen. Igaza volt. Teljesen más világban élünk, és én nem értem, mit miért tesz. Ugyanakkor sajog a szívem, ha belegondolok, hogy nem vagyok mellette és nem tudok örülni a sikerének. Amikor visszaérek a lakáshoz, meglep, hogy Williams jön velem szembe a folyosón. Láthatólag ő sem számított rám. Szia, köszönök rá. Már azt sem érdekel, ha lehallgatnak. Azt hittem, nem jössz többet ide. Maradt itt még néhány cuccom, magyarázkodik. A többiek is itt vannak? Kérdezem. Nem, most épp lementek vacsoráért. De ha jól tudom, most nem tartjátok a kapcsolatot. Történt valami? Kíváncsian néz rám, de én most képtelen vagyok beszélni a történtekről. Semmi, rázom a fejem. Gyűjtöm még az infókat. Valójában meg annyi bizonyítékom van már a banda ellen, de ezt még nem tudhatják meg. Akkor levennének az ügyről, én pedig megígértem, hogy segítek megvédeni Logan családját. Ha van valami, hív nyugodtan, lebegteti meg a mobilját. Rögtön kiszúrom, hogy eddig nem ez volt a telefonja. Sőt, a márkája is ismerős. Ugyanilyen eldobhatót kaptam logan -től. De miért használ ilyet, Williams? Rossz érzés fog el, ezért gyorsan elköszönök tőle. Fáradt vagyok, hazudom. Hosszú napom volt, de holnap majd jelentkezem. Rendben, mosolyog rám, majd csarkon fordul és elindul a lépcső felé. Nagyon gyanúsan viselkedik. Miért van szüksége eldobható telefonra? Eddig más mobilt használt, nem ezt. Talán csak kapott egy új ügyet, és ezért váltott, nekem pedig már az agyamra ment a képzelődés és a paranolja. Tényleg pihennem kellene. A lakásba lépve ledobom a táskám, a hűtőhöz lépek, és kiveszek belőle egy sört. A bakancsomat leveszem, és beteszem a gardróbba, de mielőtt még becsuknám az ajtót, észreveszem, hogy kicsit kiáll a háttámlája, ahová a mobilomat és az aktáimat rejtettem. Kinyitom és belenézek, de minden a helyén van. Biztos csak kilazult, ahogy kinyitottam az ajtót. Más magyarázat nem nagyon lehet rá. A gondolataimból kopogás szakít ki. Leteszem a sörömet a pultra, és megnézem, ki lehet az. Logan áll az ajtó előtt. Egy pillanatra eljátszom a gondolattal, hogy úgy teszek, mintha nem lennék itthon. Ha szívem azonban azt csugja, nyissam ki. Szia! Köszönök rá. Mit keresel itt? Hogy, hogy mit? Kérdez visszaértetlenül. Szó nélkül ott hagytál. Beljebb lép a nélkül, hogy invitálnám. Úgy látom, itt nem én döntöm el, hogy beszélünk-e vagy sem. Sok volt a mai nap, vallom be. Ami az apáddal történt, utána meg az egész elnök dolog. Elgondolkodtam. Kettőnkről. A szeme kikerekedik, majd kitárja a karját. Ez vagyok én. Mondja határozottan. Mindig is ez voltam. Egy bűnöző. Egy gyilkos. Egy szemérmetlen férfi, aki fűvel-fával dugott, mintha nem tudnád. Persze, hogy tudtam, csattanok fel. Csak azt hiszem, végig arra gondoltam, talán sikerül kikeveredned ebből az életből. Ha törleszted az adósságod, akkor végre nyugodtan otthagyhatod a klubot, és... És mi? kérdez vissza. Elmegyek pincérnek, vagy autót mosni? Komolyan ezt képzelted? Nem tudom, mit képzeltem. Én magam sem értem, miért vagyok csalódott, hiszen egy szóval nem mondta, hogy ki akar szállni. Csak én akartam megmenteni a lelkét, de talán vannak lelkek, amelyeket képtelenség megmenteni. Logan közelebb lép hozzá, megfogja a két kezem, és egyenesen a szememben néz. A mai nappal minden megváltozik, mondja. Te tettél rá arra, hogy felesleges küzdenünk a sorsunk ellen. Nekem ez van megírva. Elvesztettem mindent, ami régebben fontos volt nekem. Már nem harcolhatok a fiamért, és be kell látnom, neki is így lesz a legjobb. Tetszik vagy sem, én vagyok a Káin új elnöke, és a halálomig az is maradok. És ami a legfontosabb, szeretném, ha te az utolsó pillanatig mellettem állnál. Szükségem van néhány másodpercre, amíg értelmezem a szavait. Arra gondolsz, hogy... Nem akarlak elveszíteni. Te adtál erőt, hogy folytassam. Te segítettél abban, hogy elinduljak a megtisztulás útján. Az apám volt az első teher, amit le kellett tennem, és ha guzmánt is kifizetem, akkor utána olyan szabadok leszünk, mint még soha. Könnyen hat a szívemre a tekintetével és a csábító mondataival. Azt már régóta érzem, hogy mellette akarok lenni, történjen bármi. De nehezen engedem el a múltamat és azt, amiért éveken keresztül harcoltam. De mégis miért? Megtisztítani az országot a bűnözőktől, ugyan már. Csupán kis halakat fogunk ki abból a hatalmas óceánból, ahol ezek a cápák élnek. A bűnözésnek és az alvilágnak sosem lesz vége. Egyszerűen nem érdekes senkinek. Akkor a gazdasági visszaesést jelentene, hogy abba belerokkannánk. Láttam, mi ment az irodában. Milyen műveleteket végeztek, és egyik sem volt hatásos. A legtöbbször bizony azért, mert az FBI nem akart tovább nyomozni bizonyos emberek után. Akkoriban azt hittem, majd én megváltom a világot, de látom, semmi sem változik. A saját boldogságomat viszont még megmenthetem. Végig simítok Logan arcán, és mélyen a szemébe nézek. A tekintete őszinteséget sugároz, amire mindennél jobban szükségem van. Elegen van a hazugságokból és az álcákból, a sajátomat is le kell vetnem, ha boldog akarok lenni. Mától el kell felejtenem Bekát, aki egy működés képtelen rendszerben harcolt. Átadom magam miának, és ezzel lagennek, mert ő úgy akar, ahogy vagyok, nem akar megváltoztatni. Elfogad, ahogy én is őt. Közelebb hajolok hozzá és lassan megcsókolom. A keze a hátamra simul, magához szorít. Az egész testem lüktet, ahogyan új életre kelek. Mert számomra ez a nap az újjászületésé. Reggel már új emberként fogok felébredni. A klubban napok óta jó hangulat uralkodik. Logan kiérdemelte a helyét, és szerencsére nem kérdőjelezték meg a döntését. Igaz, vár még rá egy bizalmi szavazás, de amíg minden sinem van, addig nem kell izgulnia. Mára pedig összeszedte a következő részletet Guzmánnak, aki szintén elégedett lehet. Nem igazán bízom benne, de valami azt súgja, hogy ha visszakapja a pénzét, valóban békén hagy majd minket. Onnantól kezdve nem leszünk számára érdekesek, és keres majd mást, akit zsarolhat. Logan ellenezte, hogy elkísérjem a találkozóra, de mindenképp jelen akartam lenni. A legutóbbi találkozáskor Guzmán rendesen ráémesztett. Amit azóta sem tudok megbocsátani, leginkább magamnak. Mindenkitől elvártam, hogy ne gyengenőként kezeljenek. Én mégis fülemfarkan behúzva menekültem egy férfi elől, aki fenyegetni próbált. Ennek ma véget vetek. Az étterem hátsó folyosóján sétálva Logan erősebben szorítja a kezem, de én csak arra koncentrálok, hogy újra szemtől szembe kerülök guzmánnal. Amikor kinyílik az ajtó és meglát minket, mosolyra húzódik a szája. Kellemes meglepetés, viccent felém. Meggondoltátok magatokat, és inkább természetben fizetnétek? Gondolkodás nélkül ledobom elé a borítékot az asztalra. Itt a második részlet, mondom határozottan. A harmadik és egyben utolsó is meg lesz jövő héten. Mi ez a komolyság? ráncolja a homlokát Guzmán. Hiszen a múltkor is olyan jól szórakoztunk. Gyertek, legalább igyatok valamit. Nem kérünk... Vágja rá Logan, és ha kifizettük az adósságot, az üzleti kapcsolatot is meg akarjuk szakítani. Guzmán meglepetten néz rá. Pedig lenne néhány ajánlatom a számotokra. Tudod, tetszik ez a kis dinamika, ami a klubotokban van. Ismerek néhány fickót, akik milliómossá tennék az összes tagot. Nekünk megfeleli, így köszönjük. Nem akarunk ennél nagyobban utazni. Guzmán felhúzza a vállát. Ti tudjátok? Azért, ha meggondoljátok magatokat, csak szóljatok. Nem fogjuk, vágom rá. Sarkon fordulok, és kimennék a szobából, de a testőre pont előttem áll. Határozottan nézek a szemébe néhány másodpercig, mire végre félreáll. Higgadtan sétálunk ki a szobából, ahol Logan felén fordul. Szép volt, kacsint rám. Nem élhetünk félelemben nem a segfej miatt. Minél hamarabb rendeznünk kell a tartozást, hogy eltűnjön az életünkből. Most már a sajátomért is aggódom. Nem akarok folyton futni. Egyszer és mindenkorra magam mögött kell hagynom a menekülést, bár tudom, hogy ez lehetetlen. Két párhuzamos életem van, és bármelyiket választom, a másik vadászni fog rám. Amikor visszaérünk a klubházhoz, Logennel épp besétálnánk, de megpillantok egy autót az utca túloldalán. Egyből felismerem a típust, és látom, hogy ül is benne valaki. Mindjárt megyek, csak beugrom a kisboltba, mutatom Logannek. Egy kicsit gyanakodva néz ugyan, de szerencsére nem kérdez, csak bólogat, és végül magamra hagy. Átsétálok az úton, és bemegyek a szemközti éjjel nappaliba. Nem ülhetek be csak úgy egy kocsiba, az szörnyen feltűnő lenne. Érdekel, hogy mi lehet olyan fontos, amiért ide kellett jönnie. Szerencsére nem telik bele sok idő, mire Oliver megjelenik a boltban. A kekszeket nézegetem, ahol rajtam kívül nincs senki, ezért nyugodtan tudunk beszélgetni. Leveszek a polcról egy csokisat, és a hátulját nézem, mire Oliver megáll mellettem, és hasonlóképpen tesz. Mit keresel itt? kérdezem ingerülten. Megmondtam, hogy ne keres. A főnökség nem volt elragadtatva attól, hogy elvesztettük bót, kezd bele. Azt mondták, hogy kezd kudarcba fulladni az akció, ezért tennünk kell valamit, hogy ne fújják le. Nem lehet, hogy végig erre játszottak? Ezt meg hogy érted? kérdez vissza. Szerintem sosem volt érdekük megbuktatni a klubot. Ahogy eddig egyetlen nagyobb horderejű akciósan volt sikeres. Nem értem, miről beszélsz. Én pedig azt nem értem, hogy lehetsz ennyire naív. Fordulok felé. Hát nem látod, mi folyik itt? Még te, a becsület példánya sem vagy hajlandó letartóztatni egy keresett bűnözőt, mert ő az ex-feleséged. Komolyan azt gondolod, hogy a fejesek le akarják állítani azt az iparágat, ami ennyire pörgeti a gazdaságot? Teljesen vak vagy, ha nem látod, hogy ez az akció már az elején el volt kaszálva. Hiszen gondolj csak bele, miért bólintottak volna rá arra, hogy egy teljesen kezdő épüljön be. Bukásra voltam ítélve. És ami azt illeti, papírforma szerint meg is tettem. Becca! Oliver értetlen arca láttára elfog az őszinteségi roham. Van bizonyítékom, vallom be. Tudok helyszíneket, neveket, összegeket és dátumokat, de nem adhatom át őket, mert most egy sokkal fontosabb feladatom van. Nem maradhatok az FBI-nál, az képmutatás lenne. És tudom, hogy ezt te is megérted, Anna miatt. Kinyitja a száját, hogy reagáljon rá, de inkább visszacsukja. Erre nem mondhat semmit, amitől ő jön neki jobban a helyzetből. Azt sem tudom, mit mondjak erre, csóválja a fejét. Semmit. Ezt már Williamsnek is mondanom kellett volna, de úgy éreztem, velet kell közölnöm. Mikor találkoztál te Williamszel? Tegnap, vonom meg a vállam. A folyosón találkoztunk. Azt mondta, hogy néhány cuca még ott maradt a lakásban. Tegnap végig ott voltunk pár kerrel, de Williams nem jártott. A homlokán feltűnő mély ráncokból ítélve neki is gyanús a dolog. – Akkor... – hirtelen eszembe jut, amit otthon láttam. Nem is a bázison járt, hanem a lakásomban, és a rejtek helyemet kereste. Ezért dölt ki egy kicsit a fala. De miért ment oda, és mit akarhatott? – Mennem kell, mondom Olivernek, és kiszaladok a boltból. Átmegyek a klubházba, hogy elküszönyek logan -től. Minél előbb a lakásra kell jutnom, de ha most lelépek, az gyanús lehet neki. Ám amikor beérek a kocsmába, nem találom Logent sehol. Hé, Billy, láttad Logent? Kérdezem, de a fejrázásból ítélve fogalmuk sincs arról, hol van. Hátra megyek a szobájába, de az is üres. Nekem azonban nincs sok időm. Ki kell derítenem, mi folyik a háttérben, és hogy Williams miért kutakodott a dolgaim között. A lakáshoz hajtok, és felsietek a lépcsőn, hát ha találok valami nyomot, ami közelebb visz az igazsághoz. Talán nem vettem észre valamit a holmiaim között. Talán csak az egész egy nagy félreértés. Ennek a verziónak örülnék a legjobban. Majd felrobban a szívem, amíg a lakásomhoz érek, de amikor benyitok, teljesen ledermedek. Logan az ágyam szélén ül, kezében a róla készült aktával. Lassan emeli fel rám a tekintetét, én pedig a kilincsbe kapaszkodva várok. Minden élet kifut belőlem. Ez a legrosszabb, ami csak történhetett velem az akció alatt. Már rég ki kellett volna dobnom ezeket a mappákat és a régi mobilomat, de valamiért sosem jutottam el idáig. És most ez lesz a végzetem. Logan lassan feláll az ágyról, felén fordul és rám szegezi a pisztolyát. Csugd be az ajtót. Teszem, amit mond, mindenféle hirtelen mozdulatot mellőzve. Amikor közelebb akarok lépni hozzá, kibiztosítja a fegyverét és enyhén oldalra dönti a fejét. Azt hiszem, beszélnünk kell.